Хочу тебе більше бачити. Я увійшла до кімнати. Він сидів на ліжку, прямий і штивний, і втирав сльози долоною, дивлячись просто перед собою. Я сіла коло нього. Мені шкода клане. Я подала тобі надію, що залишуся з тобою. Правда твоя. Мені добре з тобою і татком. Подобається тут». Не обманюю я тебе. Ти розумієш, як виростеш. Не завжди доводиться робити те, що хочеться. У мене робота в Парижі. Обов'язки дорослої людини. Знаю, що тобі на це начхати. Я часто думатиму про тебе. Обіцяю». Він кинувся мені в обійми. Востаннє, коли сала я його, цілувала його чубчика і на силу втримувала сльози. «Не зрозуміє він, чому я покидаю їх, якщо буду так побиватися». Тихо, все буде добре. Тихо, хоробрий хлопчина, я ніколи не забуду тебе. Ти станеш великим і дуже, як твій татко. Згода? Довго ще обіймала я його. Мені так хотілося його захистити, заспокоїти. Та час необлаганно спливав. Татко чекає мене в автомобілі. Він дужче протулився до мого живота. Ось побачиш, так добре буде піти до школи з тітонькою Джудітою, а татко зустріне тебе після уроків. Вчера я приготувала тобі шкільну форму. Тобі треба буде вбратись. Він відірвався від мене і глянув на мене своїми сейливими оченятами. Потім випростався, обняв мене за шию і цьомну у щоку справжнісіньким дитячим поцілунком. Бог ким і щедрим. Я поцілувала його в чоло, і він відпустив мене. Насилу я підвелася, потерпаючи від почуття розлуки, і угледіла Джудіту, яка все наглядала за надсим прощанням. «Бувайте, клане, бувай, Діано!» Я прийшла до дверей і зупинилась на мить коло неї. Ми глянули одна на одну, всміхнулися. Я поцілувала її в щоку, а потім вийшла на східовий майданчик. Проминула листоношу Пета, що лежав унизу коло східців. Погладила його востаннє і вийшла на двір. Едвард стояв із цигаркою в зубах, опершись на авто. Я востаннє глянула на море і залізла до всюди хода. За хвилю і він сів за кермою і ввімкнув двигун. «Готова?» «Ні, але я ніколи не буду готова. Ти можеш рушати». Кілька секунд дивилася я на котеч, а потім авто рушило з місця і покотило через селище, що допіру прокидалося. «Поглянь, хто он стоїть», – сказав мені Едвард. Я побачила вдалині високу джекову постать коло дверей. Він підняв руку і помахав нам, коли його ми минали. Я озирнулася. Він ще трохи постояв, дивлячись на муслі, та потім, згорбившись, пішов до хати. Коли ми виїжджали з Малрані, я взяла на приладовій панелі Едварда цигарку. Дістала одну, запалила і заходилась насамовито смоктати. Мені кортіло гамселити кулаками і репетувати, щоб вихлюпнути гнів. Перше розгнівалася я на Еббі. Перед смертю вона поставила мене в цю клятенну ситуацію. Звісно ж, я розуміла, що це дитяча, егоїстична реакція. Та це був єдиний спосіб погамувати смуток. Та й на себе я гнівалась, тільки прикрощів усім завдаю. Ольвіє страждає від мене. І Едвард, і Деклан, і Джудіта. Що й казати. Завжди я була виродлива, незграбна і егоїстична. Таке враження, наче життя, нічого не навчило мене. «Беляха, я не гаю, воно сказиться все», – заволала я французькою. «Ото така лаючість на всі заставки. Я вхопила сумочку, висипала з неї все собі на коліна. Треба було хоч щось зробити. Жаруки з цигарки упав мені на джинси. І я зарепетувала ще дужче. Едвард і не глянув у мій бік. Він гнав і гнав. Як ото звик, чим дужч, тиснучи на газ». Потрохи трохи мої нерви вгамувались. Я заспокоїлась, подих мій став повільніший. Та в животі у горлі так і стояв. Дикий клубок. Хоч я й перестала метушитись, охляла на сидінні і відкинулася на підголівник. Дивилося просто перед собою краєвиди, мене не цікавили. Десь за годину задзеленчав Едвардів телефон. Він відгукнувся, про що балакав. Я не слухала, мовчала собі як риба, поки тривала розмова. Це Джудіта. З Декланом усе добре, він пішов до школи в доброму гуморі. Я ледве усміхнулася. Почувши те, та усмішка ця раптом згасла. Едвард утер великим пальцем сльозу на моїй щеці. Ще ніколи не бачила я його таким сумним, а заразом і таким сильним. Він був батьком і заради сина повинен витерпити всі випробування. Себе він відсунув на задній план. Деклан був понад усе. Я почувала те саме, що й він. Він погладив мене по щоці. Потім поклав здорованську долоню мені на коліна, я накрила її своєю маленькою рукою. І він знову зосередився на роботі. Швидко ми їхали. Дуже швидко і весь час мовчали. Едвард весь час утирав мої сльози. Враження було таке, наче мене провадять коридором смерті. Життя і відстань заберуть у мене чоловіка і дитину. Яких я люблю понад усе в житті. Єдина моя втіха знати, що у них все гаразд, що вони живуть собі, що томаха забрала їх від мене. Що ж, не пощастило. Живемо ми в різних країнах і неоднаковими життями. Ми захопились почуттями, ще не сумісними з дійсністю. Аж підкотили ми до паркувального майданчика біля Дублінського аеропорту. Едвард виплкнув двигун, але жоден із нас не поворухнувся, щоб вилізти на двір. Отак От сиділи ми хвилин з десять. Потім я обернулась до нього. Він сидів, зібгавшись на сидіння і відкинувшись назад. Очі були заплющені, обличчя напружене. Я погладила його непоголене підборіддя, і він несамовито зиркнув на мене. В його очах я побачила таку ж любов, що сяїла у них вночі. Та заразом і біль, що став іще дужчим. Він випростався, нахилився до мене. Торкнувся губами моїх вуст, і наш поцілунок став глибокий і палкий. Потім він узяв моє обличчя в долоні і протулився лобом до мого чола. Сльози мої зросили його руки. Він міцно припав до моїх вуст своїми губами. Треба йти. А вже ж пора. Я заточилась, висідаючи з авто. Едвард перекинув пасок моєї валізи через плече і взяв мене за руку. Я міцно вчепилася в неї і притулилася обличчям до мого його плеча. Ми увійшли до термінала. Звісно ж, мій літак вирушав за розкладом. Ми приїхали зараннє. Там воно було й добре, бо я хотіла, щоб Едвард устиг повернутися до закінчення уроків у школі. І Деклан не змушений був чекати на нього. Я швидко зареєструвалась і здала валіжу в багаж. Едвард не випускав мене, і дівчина за стійкою глянула на вас. «Ви разом летите? запитала вона. «Якби ж то так можна було?» Понуро пробурмотів він. «Ні», – відказала я. «Сама лечу». Едвардові губи знайшли мою скроню. Сльози мої з нею котились і котились. Зиркнувши на нас іще раз, дівчина заходилась цокати на клавіатурі. Подумки я подякувала їй за те, що вона не побажала мені щасливої мандрівки. Ми б дійшли, і я зиркнула на годинник». Хіть уже», сказала Едвардові. «Я пообіцяла Декланові, що ти чекатимеш його після уроків». Притулившись одне до одного, переплівши пальці рук, ми знову пройшли через усеньку залу і підійшли до контролю безпеки. Мене нудило. Хотілося кричати, плакати, і страшенно було лишатись без нього. Та ось ми зупинились перед тією межею, яку Едвардові вже не можна було переступити. Він обняв мене і міцно пригорнув до себе». «Не мчи так шалено, як їхатимеш назад!» Він ще з перебурмотів болісно і поцілував мене в скроню. Мене прийняла несамовита втіха від того поцілунку, такого ніжного, такого для значущого для нього. Чи ще зазнаю я цього захопливого почуття неподільної належності чоловікові? «Нічого більше не кажи, попросив він. «Голос його був ще крепкіший, ніж завжди». Я потягнулася до нього, і ми зілялися у полкому поцілунку, аж застогнавши від болю і від утіхи. Ми шукали одне одного вустами, смакували одне одного, запам'ятовували одне одного. Я обіймала його за шию, сіпала за чуба, ладила його непоголене підборіддя. Його руки м'яли мою спину і плечі, світ довкола нас перестав існувати». Та треба було вже прощатись. Я востаннє пригорнулася до його грудей, притулилася чолом до його шиї. Він поцілував мої коси, аж раптом я відчула холод. Він уже не обіймав мене, а відступив на кілька кроків. Погляди наші зустрілись востаннє, і ми пообіцяли одне одному все і нічого. Я обернулася, тримаючи в руці паспорт і квиток, і стала в чергу. Несамохідь на озвернулася назад. Едвард так і стояв там, тримаючи руки в кишенях джинсів. Погляд його був понурий, лице поважне. Декотрі пасажири підозріло зиркали на нього. І тільки я знала, що ніякої небезпеки він не становить. Просто так він вкривається захисною оболонкою, бронював себе. За мною стали інші пасажири, тож в ряди він пропадав із моїх очей. І щоразу боялася, що не побачу його останнє, що він піде. Та він не рухався з місця, бо між нами вже було понад два десятки кроків. Я відчувала на собі його погляд, коли настала й моя черга вивернути кишені, зняти ремінь, чобітки. Пропустила вперед пасажирів, які поспішали на рейс. Якщо я пройду крізь рамку, всьому буде край». Та треба вже й рухатись вперед. Я звелася навшпиньки і останнє побачила його. Він уже тримав у зубах цигарку, щоб закорити, коли вийде на двір. Ось він ступив кілька кроків вперед і провів долоною по обличчі. Я не втерпіла і залилася сльозами. Він поглянув на мене і рушив вперед, хитаючи головою, щоб я припинила плакати, трималася мужно. Ваша черга, пані. Едвард заумер. Погляди наші зустрілися, хоч було й далеко вже. «Знаю», – відказала я охоронцеві. Оглядаючись і плачу, чи пройшла крізь рамку. Потім Едвард зник. Я стала біля транспортера і дивилася, як наприкінці стрічки мої речі витанцьовували цілу купу разом із торбами та сумочками інших пасажирів. Врешті я опанувала себе і заточуючись попрямувала на посадку. Пасажири зиркали на мене з коса, мов на марсіанку. Таке наче то було якесь диво. Жінка, що плаче в аеропорту. За дві години по тому я застебнула пасок у літаку. Взяла телефон і послала повідомлення Олів'є. Сіла на літак. Зустрічаємося увечері у щасливих людях. Не було більше, чого написати йому. І від того стало сумно. Я вимкнула мобільник. Ще хіка хвилин і літак викотився на злітну смугу. Розділ 11. В аеропорту Руасія я вирішила взяти таксі. Не хотілося отовпитись в громадському транспорті. Коли вже сиділа в автівці, надійшло повідомлення від Джудіти. Батько і син знову разом. Мені аж легше стало від того. Коли хати я розрахувалася з водієм і піднялася до свого помешкання. Навіть не заглянувши до кав'ярні і не поздоровкавшись з Феліксом. Коли побачила коробки з речами у квартирі, мені стало соромно за моє лицемірство у стосунках з Олів'є. Я подала йому надію на життя, в яке сама не вірила. Жбурнула валізку на ріжку і вийшла, грюкнувши дверима. Увійшла до кав'ярні задніми дверима. Там було кілька відвідувачів. Я не привіталася з ними і зайшла за шинквасу. «Вітаю, Фелікси!» – буркнула я. Взяла рахункову книгу і перевірила, який там прибуток був останніми днями. Не тому, що воно цікавило мене, а щоб поклопотатися, бодай, чимось. Здоров, Фелікси, якся маєш, не дуже заморився тут, як сам палець. «Корона б з тебе не впала, якби ти приязно побалакала зі мною», – відгукнув мій друг. Я похмуро зиркнула на нього, він витріщився на мене. «Що ти там накоїла, га?» «Нічого. Дай мені спокій. Ні, ти у мене так просто не викрутишся. По обіді можеш відпочивати. Бачу, ти геть зморився», – відтяла я. «Ох, ти справді здуріла». «Будь ласка, Фелікси», – прошепотіла я. «Мені зараз не можна вибухнути». Я вчепилась у шинквас, сіпивши зуби і спробувала опанувати свій подих. «Добре, кидаю тебе, тримайся». Завтра, Фелікс, завтра все розкажу, обіцяю. Не переймайся, я тебе знаю. Швидко воно пройшло, швидко й минеться. Замкнувши ввечері кав'ярню, я сіла і понурилась. Почала чекати Олів'є. Він відчинив двері, та я так і лишилася за шинквасом, наче затуляючись ним від нього. Він умустився на ослінь і дивлячись на мене з перси на стільницю. Я не могла навіть рота розтулити. Він розвернувся довкруги. Ліворуч, праворуч, вгору. Глянув униз, наче хотів закарбувати в пам'яті цю місцину. Мусила б я запам'ятати, що він дуже тямущий, то, звісно ж, він усе збагнув. Олів'є, я не можу більше вдавати. Що ж... Мені тільки на себе треба нарікати. Мені хотілося вірити в краще, сподіватися, що дужчий буду. Коли ото на виставці я побачив вас разом, я просто не хотів глянути дійсності у вічі. Ти завжди відчував, що ти кохаєш його. Вибач мені. Не хочу знати, що там поміж вами сталося і відколи воно триває. Єдине заспучує мене, що він не зробить тебе щасливою». Він тут ні до чого. нещасною робить мене ця ситуація. Його син? Відстань. Він понурався. Якби у мене була дитина, ти на мене й не глянула б. Він казав правду. Не хочу більше гаяти часу. Це ні до чого. Завтра зателефоную до агенції і попрошу скасувати угоду. Я сама це зроблю. Ні. Він підвівся, підійшов до вхідних дверей, відчинив їх і обернувся. Так багато доброго зробив для мене Олів'є, піклувався про мене, такий терплячий був, а я його відштовхнула. «Бережи себе», – сказав він. «Ти теж», – пробурмотіла я. Він зачинив за собою двері, а я, насинила лягла на шинквас, знову сама. Зате я була чесна сама з собою і з Олів'є. «Що ж, пора було додому». Я обійшла кав'ярню, погасилась крізь світло і на силу, тягнучи ноги, піднялась нагору. Навіть не глянувши на валізку і коробки з манаттям уклалася в темряві на ліжку і втупилась в стелю. Подумки переживала подію останніх трьох днів. Ту ніч, що пробула з Едвардом, розлуку з Декланом, мені було боляче, мені страшенно бракувало їх. Всередині в мене утворилася пустота. Моє маленьке помешкання, що досі служило мені захистком, місцина, що була для мене притулком, відколи повернулись після першої мандрівки до Ірландії, не давало мені полегшення. Тепер воно було наче готельна кімната, де я ненадовго зупинилась перед вирішальним стрибком у незвідане. Мені було страшно. Я вже не була у себе вдома. Всі мої орієнтири умить розлетілись на складки. Прокинулась я ще в досвіта, спустилася вниз і відімкнула щасливих людей на годину раніше. Випивши третю чашку кави, подумала про деклана, який уже мав бути у школі, про Едварда, який, либонь, ходив берегом із фотоапаратом у руках або працював у себе в кабінеті. Як там вони? Чи міцно спали? Чи добре Едвард гладить сина? Чи страждає він від розлуки, як оце я? А Джек там як почувається? Адже діта вже подалась до Дубліна, зустріла я відвідувачів, обслуговувала їх, усміхалася їм. Та все це було дарма, не могло воно відігнати цих думок, оцих клопотів від мене. Фелікс був поза зв'язком, тож більшу частину дня я пробула сама, спостерігаючи, вислухаючись і відчуваючи щасливих людей, наново звикаючи до них. Працюю свою виконувала автоматично». Валакуючи до клієнтів, я мала таке враження, наче то не мій голос, наче хтось за мене відповідав на їхні прохання. І всі порухи були наче не мої, та й кожна робоча звичка була мені чужа. Якось віддальні, справжнісінька прірва, тихенько і непомітно утворилася поміж мною і кав'ярнею. В'яти години я хапалась за шинквас, бо здавалося, ніби в мене земля під ногами зникла. Хотілося б мені мати містичні здібності. Я тоді побалапкала б з моїми щасливими людьми, попросила б їх закликати мене до порядку, повернути мене до них, щоб вони знову зваблювали мене, щоб заповнили мене вщердь і зникла ця пустка, що утворилася внаслідок відсутності Едварда і Деклана. Часто зиркала на світлину, де був Колен з Кларою. Їм теж посилала благання про порятунок, і думала про епі, про те, що сказала б вона мені, хоч і так це знала. Забороняла я собі думати про майбутнє, про неможливе майбутнє, проте думка ця переслідувала мене, а те майбутнє залежало тільки від мене. Фелікс з'явився аж наприкінці дня. Я по правді прийшов він, щоб випити вина, коли я вже зачиняла кав'ярню. Відвідувачів уже не було, та воно й добре, нам треба було поговорити віч на віч. Він зайшов за шинквас, налив собі шклянку і зиркнув на мене. Потім подумав собі, що й мені треба хильнути. то налив і мені. Сперся на стіну, підняв шклянку, припиваючи до мене і почав смакувати вино, спостерігаючи за мною. «Де ти спала цієї ночі?» «У себе». Він схилив голову на бік. «А, а сьогодні ввечері де спатимеш?» «Теж у себе». «А що з переїздом?» Не буде ніякого переїзду. Щоб додати собі певності, я добряче надпила зі шклянки, потім ухопила свій найліпший засіб порятунку, пачку цигарок і вийшла на двір. Фелікс, який був так само запеклий курець, як і я, теж подався за мною. Оперся на вітрину і всміхнувся. А нехай йому. Ніколи не думав, що ти це зробиш. Я схилила голову йому на плече. Бо враз наче ашохляла. Виснажили мене оті нескінченні запитання, що я сама їх собі ставила. Ота необхідність ухвалювати рішення, що вимагали від мене неабиякої мужності, і ставили під сумнів саме моє життя. Стомила мене відсутність Едварда і Деклана, хоч минула ледве доба, відколи ми розлучились». «І знову ми з тобою самі», – докинув Фелікс. «Непоганий був чолов'яга. Шкода. Ти мала бути щаслива з ним. Знаю». «Не хотілося б казати, але ти зараз скидаєшся на дурепу». Я випросталася і обернулася до нього. «Міцніся, ставши на землі. Ага, то він ще й кепкує. Нехай не чувається. Настрій у мене зараз хибкий. А чого я скидаюсь на дурепу, га?» У тебе є два чоловіки, яких ти кохаєш, а в одного й сама закохана до снестями. І ось залишилась сама. Ти все втратила, це нечувана річ. І що тепер ти робитимеш? То втимешся у цій кав'ярні, чекатимеш іще одного дядька, який порятує тебе від отих двох? А нехай йому ніколи не думав, що ти це зробиш. Я схилила голову йому на плече, бо враз наче аж охляла. Виснажили мене о ті нескінченні запитання, що я їх сама собі ставила. Ота необхідність ухвалювати рішення, що вимагали від мене неабиякої мужності, і ставили під сумнів саме моє життя. Стомила мене відсутність Едварда з Декланом, хоч минула ледве доба, відколи ми розлучилися. «І знову ми з тобою самі», – докинув Фелікс. «Непоганий був чолов'яга. Шкода, ти могла бути щаслива з ним. Знаю». Не хотілося б казати, але ти зараз скидаєшся на дурепу. Я випросталася і обернулася до нього міцніше, ставши на землі. Ага, то він ще й кипкує. Нехай начувається. Не Настрій у мене зараз хибкий. А чого це я скидаюсь на дурепу, га? У тебе є два чоловіки, яких ти кохаєш. А в одного й сама закохана. Донестями. «І гості лишилась сама. Ти все втратила. Це не чувана річ. І що тепер робитимеш? Товкнимешся у цій кав'ярні? Чекатимеш іще одного дядька, який порятує тебе від отих двох?» Фелікс сам не уявляв собі, що він допіру зачепив у мені. Спершу я заспокоїлась. Мене враз охопив глибокий спокій, я відчула, що опинилась у злагоді з собою. Крім того, сказавши у голос те, що казала я собі подумки, він відповів на всі мої запитання». «Ні, не втрачу я ще раз моєї родини. Дякую за пораду, Феліксе. Я тобі нічого не радив». «Ні, ще й як порадив. Хочу попросити тебе про одну послугу». «Охоче, можеш підмінити мене завтра». Він зітхнув. «Та добре, вже згода. Дякую. Коли у півдні я вийшла з агенції з нерухомості, у мене пішла обритом голова». Перший етап уже завершено. Другий настане пополудні. І якщо не станеться якоїсь лихої несподіванки, наступного дня діло піде. І мені залишиться тільки чекати. Я побачила якусь лавку і стомна навпала на неї. Дійду до краю, як от тоді, коли вперше вирушила до Ірландії. Я дістала мобільника і набрала його номер. Він не відгукнувся. Я уявляла собі, як він дивиться на моє ім'я на дисплеї. Я не покидала спроб і телефонувала йому ще і ще. Озвався він, коли я набрала його номеру п'яте. Діано, його хрипкий голос змусив мене затремтіти від голови до ніг. Ти не повинна мені телефонувати. Едварде, не буду довго розбалакувати, мені треба дещо сповістити тобі. Він зітхнув і я почула, як лунко клацнула його запальничка. Я щойно з агенції нерухомості виставила щасливих людей на продаж. Якщо ви з Декланом ще потребуєте мене, мене охопили емоції. Едвард мовчав у телефоні, аж я занепокоїлась. «Ти слухаєш мене?» «А вже ж, але це місце, твій чоловік і донька, ти...» «Ні, вони не тут, вони в моєму серці, а тепер є ти з Декланом. Таке, як у нас трапляється дуже рідко. Не хочу я жити без вас, а ти не вирвеш Деклана з рідного ґрунту. Ви не зможете жити у Парижі, я просто таки створена для того, щоб жити в Малрані. Діано, не можу дозволити собі повірити». Можеш, ми вкупі. Ти, я йде клан з нами. Це не ілюзія. Матір'ю твоєму синові не стану, та буду тією людиною, що підтримуватиме його батька у вихованні цієї дитини і подарує йому свою любов, і я стану твоєю дружиною. Отаке може бути наше життя, якщо ти ще хочеш його. Спливали довгі секунди, потім я почула, як він зітхнув. Як ти можеш сумніватися в цім? За півгодини за дзеленшавшим дзвоником я відчинила двері до щасливих людей. Пелік збалакав біля шинкласу з відвідувачами. Що ж, зараз світ його зійде у нівеч. Я підійшла до нього, в лавшчуку і налила собі кави. «Треба поговорити», – заявила я без церемоній. «Яким би я не був геєм, то подумав би, що вона хоче погра... загравати зі мною». Зареготали всі, крім мене. Він таки був близький до істини. «Покидаємо вас, якщо так», – жартувати відвідувачі. «Добре, що там скоїлося», – запитав він, коли ми лишились самі. Я глянула йому вічі. «Сьогодні на сюди прийдуть люди з агенції нерухомості». «Так, і що?» «Вони оцінюють щасливих людей». Він струснув головою, витріщив очі і ударив кулаком по шенквасу. «Продаєш, еге?» «Так». «Я не дам тобі», – заволав він. «Як? На що ти це робиш?» Я втратила родину, і з цим уже нічого не вдієш. Мені довелося довго звикати до того, що Колен з Кларою більше не повернуться до життя. Не хочу я знову втрачати мою родину. Едвард із Декланом живі. Це моя сім'я, омал ранній. Я почуваюся, як удома. З Джеком і Джудітою теж. «А я?» – голос його затремтів. «А я?» – повторив він. «Я ж гадав, що я твоя родина». Я побачила, як його щуками покотились декілька сліз. Моїми вони бігли струмком. Ти моя родина, і ти назавжди нею залишишся, Феліксе, та я кохаю Едварда і не можу без нього жити. Приїжджай жити до нас, в Ірландію. Ти здуріла чи як? Гадаєш, мені хочеться тримати свічку і глядіти дітлахів? Ні, звісно ж ні, хутко відказала я, понуривши голову. Він вийшов із шинквасу, взяв пальто і закурив просто в приміщенні. Я перелякалась і побігла за ним. Ти куди, Феліксе?» Забираюся звідси, не хочу цього бачити. Та й роботу треба знайти, я ж тепер безробітній через тебе. Він уже відчинив двері. Ні, Фелікс, роботу ти не втратив. Я прохала, щоб новий власник залишив тебе тут. А вже ж разом із меблями? Він так грюкнув дверима, аж мені здалося, наче шибка в них розслетиться надрузки. І швидкою ходою вийшов на двір. Дзвоник після того довго не вгавав. І вперше його зеленчання здалося мені зловісним. Шал Феліксової реакції просто таки паралізував мене. Втім, недовго я побивалась через Фелікса, недовго потерпала від його та від свого смутку. Поприходили хижаки з агенції нерухомості, і я дивилася, як вони безпристрасно оцінюють мою кав'ярню. Байдуже й відсторонено відповідала на їхні запитання, неможливо було вже мені перейматись почуттям у зв'язку зі щасливими людьми. Бо незабаром вони вже перестануть бути моїми. Треба було звикнути до цього, бо завтра я вже підпишу угоду про купівлю і продаж. Пелікс не потикав туди носа цілісінький день. Я послала йому цілу купу повідомлень і намагалась зв'язатися з ним голосовою поштою. Та все було марно. Ні переносин, ні запевняння в любові, ні прогрози назавжди порвати з ним – ні ридання, ніщо не подіяло. У мене знову склалося таке враження, ніби я подорослішала. Кожне моє рішення означало втрати. За кожним разом я залишала за собою цілі шматки життя. Та ні за що на світі не хотіла б позбутися Феліксової дружби. Він був мені братом, якого я не мала. Був моїм партнером, моїм повірником і моїм двійником. Рятував мене у найтяжчу пору мого життя». Та любила я й Едварда. Так само кинула б я Фелікса і задля Колина. У лобині душі він знав це, і я сподівалася, що він це розуміє. Від депресії порятував мене Едвард, який зателефонував о десятій вечора. Розмовляючи з ним, я залізла під ковдру, добряче в неї загорнулася, і ми почали обговорювати наше майбутнє, спільне життя». Едвард не так палко висловлював свої почуття, як я, проте я його розуміла, бо добре знала. Він і зараз тримався на відстані і не попускав собі віжок. Моє рішення було для нього чимось абстрактним. адже він перебував за тисячі кілометрів від Парижа, і ще він сказав, що нічого не казав Декланові. Вирішив зачекати. І я зрозуміла, чому він так учинив. Та й обоє ми усвідомлювали, що це спливе чимало часу, поки я сяду в літак, щоб ніколи вже не повернутись назад. Наступного дня на вітрині приліпили надвечір оголошення «Продається». І я вийшла діслати йому конкретний доказ того, що тут відбувається. Вийшла на двір, стала на хіднику і спробувала зняти те місце, з якого Едвард зробив оту світлину, що висіла у нього на стіні. Кілька секунд потрібно було мені, щоб руки перестали тремтіти, а подих заспокоївся. Хіба ж можна було забути слова «Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Продається». А це теж була моя родина. І я залишила позаду і її. Зняла ту вітрину моїм смартфоном і послала Едвардові, написавши «Це не ілюзія. Я вже не всередині». Він відразу ж відповів мені «Ти як?». Я відписала йому, щоб не стривожився. «Все гаразд». Та вас мені бракує. Тут таки я отримала світлину, що змусила мене всміхнутись. Едвард попустив собі вішки. На тій світлині вони з Декланом стояли на березі моря і усміхались. Я вже хотіла була перейти вулицю, аж угледіла Фелікса, який заумер перед вітриною, втупившись у те оголошення. Я підійшла до нього і поклала йому долоню на плече. Він здригнувся. «Мені шкода», – сказала я. «Ти певна, що все варте того?» «Так». І що служить доказом? Оце. Я простягнула йому мій телефон, де на весь екран була світлина Едварда з декланом. Він довго дивився на неї і, знайздригався. здригався. Потім зітхнув, зиркнув на мене і задивився кудись удалені. Треба було розтавкти йому мордяку як слід. Нехай навіть не до в'язниці запроторили б мене. Я ледь усміхнулася. Він так не втратив свого почуття гумору. Зайдемо? І, начекаючи відповіді, потягла його до кав'ярні. Налляла склянку вина, і він умостився там, де зазвичай сиділи відвідувачі. «Приїдеш до нас у гості?» «Не знаю. Треба оговтатись від усього цього». За кілька днів по тому я відімкнула кав'ярню, аж усередині щось урвалося. Перед вітриною стояв Олів'є. Я не бачила його, відколи ми порвали наші стосунки, а це було наче бозно вже й коли. Важко було уявити, що ще недавно ми планували жити в купі. Він відчинив двері, і я побачила, що в руці у нього валіза. Поставивши її біля комори, він сів за шинквасом. «Можеш пригостити мене отим напоєм щастя? Мені він дуже потрібен». За кілька хвилин я подала йому каву, і він знову заговорив. «Швидко ти вирісла все», – зітхнув він. «Що ж правда? Вибач мені, Олів'є, я завдала тобі такого болю». Він звів руку, і я замовкла. Ми вчали простісінько глухий кут. Надто ж, надто ж я. Він одним духом вихилив всю філіжанку і тицнув пальцем на валізку, підвівся. Гадаю, я зібрав усі твої речі. Дякую, пробурмотіла я. Він ступив кілька кроків до дверей і знову обернувся до мене. Я непорушно стовбичала за шинквасом. Він ледве усміхнувся. Прощай. Більше я не прийду, бо ходитиму тепер іншим шляхом, щоб не минати твоєї кав'ярні. Ох, мені справді так шкода. Годі перепрошувати, я не шкодую, що зустрів тебе, що ми жили разом. Хотілося б, звісно, щоб усе воно скінчилось по-іншому. Що ж, таке життя. Він останнє глянув на мене і вийшов. Отак От Олів'є назавжди зник з мого життя. Чи справді кохала я його? Було мене почуття до нього та й ніжність, але кохання. Якби я не зустріла Едварда, то, може, те почуття якось розвинулося б. Або ж я просто намагалася б відмежувати дійсність від того, що відчувала. Хто знає, як воно там було б, та відтепер мої спогади про нього поблякли». Пам'ятала я тільки те, як познайомилась з Едвардом і ті хвилини, які провела я з ним і його родиною. Коли думала про те, серце моє починало збитися швидше. Мене охоплював душевний спокій і я почувала повноту життя. Проте наступний місяць мене геть виснажив. Покупці ходили щодня, та все було марно. Ніхто не хотів купувати кав'ярні. Я була у відчаї. Мене били нетерплячки, а співробітники агенції кивали на Фелікса. Вони вважали, що винен у всьому він. Справді, зиску від нього було небагато, проте він запевняв мене, що збирається працювати у кав'ярні після мого від'їзду. Щоразу, як на порозі з'являвся ще один покупець, Фелікс робився нестерпний. Неохоче відповідав на запитання або й посилав подалі, сяк так обслуговуючи відвідувачів. Тільки одного разу він розбалакався, знявши річ про свою любов до розваг і можливість довше поспати. Я не могла укоськати його, не могла поводитися з ним як господиня, бо завжди вважала його партнером. Неможливо було вдаватися до цього, коли я його кидала. Я ж бо і так завдала йому великого лиха. Зате співробітники агенції нарікали на мій недобрий характер, бо я рішуче відмовлялася вилучити Фелікса з угоди. Я ще володарка кав'ярні. Його господарюватиме в ній до самого кінця. Без Фелікса щасливих людей не буде. Завдяки йому я залишила свій слід у цім закладі. Не зовсім із ним прощатися, та й Фелікса мені хотілося захистити. Того дня мені сповістили, що прийде останній покупець. За кілька хвилин до його візиту я відвела Фелікса в бік. Походь-це, як слід, прошу тебе, хотів вже зволікати з неминучим. Та я знаю, я капосний хлопчисько». Я обняла його, і він міцно пригорнув мене до себе. Нарешті він почав приходити до тями, хоч і помалу. Задзеленчав дзвінок. Фелікс понуро глянув на двері і відступив мене. Підго посмалити. Він поминув співробітника агенції «Покупця», невиразно буркнувши день. Що ж, усе попереду. Я приліпила на своє обличчя привітну усмішку і пішла на зустріч гостям. Співробітник агенції осудливо кивнув на Фелікса, та я проігнорувала його і простягнула руку чоловікові, який стояв коло нього, уважно роззираючись на всі біч. «Добрий день, пане. Рада бачити вас у щасливих людях». Потиск його руки був міцний. Він відверто глянув мені у вічі крізь шкельце окулярів кламмастер. Надто вже поважний був той чолов'яга, надто вже бездоганний для щасливих людей у своєму пошитому на замовленій костюмі з виглядом статечного і вихованого добродія. «Фредерик, радий знайомству з вами. Діано, так? А вже ж! мені оглянути тут все, потім побалакаємо. Будьте як удома. Поки що я гість, то прошу вашого дозволу». Він ходив з щасливими людьми з півгодини, не звертаючи увагу на співробітника агенції, який упадав коло нього. Зазирнув у кожен закут, погортав книжки, погладив дерево шинквасу, глянув крізь вітрину на двір. Ото так він вештав скрізь, аж повернувся Фелікс. Вони зиркнули один на одного, і мій найліпший друг став на своєму місці за шинквасом. Фредерік підійшов і мостився на ослоні. «То це з вами я працюватиму?» «Напевне», – буркнув неохоче Фелікс. «Мені не хочеться зараз відповідати на запитання. Настрою нема. Ну ось тобі знову починається. А я і так побачив усе, що мені треба було», – всміхнувшись, заявив йому Фредерік. Здається, його нітрохи не зментежила Феліксова поведінка. Він підвівся і кивнув співробітникові агенції, щоб той вийшов з ним на двір. Вони зупинились на тротуарі і довго про щось балакали. Не міг я втерпіти Діана. Що ж, могло бути гірше. Ти все ж таки старався поводитись щемно. Принаймні не сказав йому, що нюхаєш кокаїн простісінько зі шинквасу, як ото відсмалив попередньому покупцеві. Невже це я таки казав? Фредерік прочинив двері і похукав мене. Звісно, так не робиться, та я хотів би повечеряти з вами, щоб поговорити про щасливих людей і отримати всю необхідну інформацію. Може, сьогодні увечері? Я заїду по вас. Е, о 12 годині. Він зиркнув на Фелікса і пішов. Що це за чолов'яга? Підозріло буркнув Фелікс. Твій ірландець був би невдоволений. Ох і невдоволений. І він зареготав. Може, і так, принаймні, ти повеселішав. Я ухилилася від прикрої розмови з Едвардом, написавши йому повідомлення. Вечерюю з покупцем, зателефоную згодом. І вимкнула телефон. О 20.01 приїхав Фредерік і, велично проігнорувавши Фелікса, забрав мене з собою. Ми мовчки і на певній відстані прийшли до ресторану на майдані Марше сент Катрін, де він замовив столик. Про його досить дивну поведінку, я почувалась вільно у його товаристві. Він коротко розповів про себе, колишній високопосадовець у Міністерстві оборони. Має чималий рахунок у банку, родини немає, хоче змінити життя, але так, щоб не покидати Париж, до якого дуже звик. Запитав, як виникли щасливі люди. Мене наче опустили і відкрилися, і я відкрила йому всеньке моє життя. Коли не Клара, ото мій страшенний траур. «Схима в Ірландії, Едвард, його характер, його кохання, моє кохання до нього, його син, що з'явився нещодавно, моє рішення покинути все і розпочати життя наново. А Фелікс раптом урвав він мене». Я знову заходилася розповідати, тепер уже про цю частку мого життя, і його увага подвоїлась. Наприкінці я пояснила йому, як вразив Фелікс продаж щасливих людей і заявила відверто: "Якщо ви придбаєте кав'ярню, поперовах вам не налегко з ним. Та прошу вас, потерпіть трохи, це чудовий чоловік, частинка щасливих людей, і їхня душа ще більшою мірою, ніж я. Ви його улюблена жінка Діана, сказав він, дивлячись на мене просто у вічі. Ох, розчарую, ви помиляєтесь Фелікс, гей. Знаю, і саме тому скажу ще раз своє улюблена жінка, і він вас втрачає. У нього були тільки ви і мати, я знаюся на цім. Він усміхнувся кутиками вуст, підтверджуючи те, що я вже і так збагнула. Ви кидаєте свого друга гея заради коханого чоловіка, і для нього це несподіванка. Він підняв руку, щоб принесли рахунок. Заплатив, а я й слова не могла вимовити. «Я проведу вас», – запропонував він. Я кивнула, і ми попрямували до щасливих людей. «Обіцяю вам поклопотатись про нього», – сказав він, урвавши наше мовчання. «Він заспокоїться і врешті повернеться до вас. Зачекайте, Фредерику. Що ви це допіру мені сказали? Я купую ваших щасливих людей і розраховую теж знайти у них щастя. З Феліксом». «Хвилинку, то ви купуєте кав'ярню?» «Кажу ж вам, незабаром ви поїдете до Едварда і його сина». «А що ви зробите з Феліксом?» «Залицятися до нього збираюсь. Я несамовито витріщила очі». «Не сумніваюся, що ви вмієте зваблювати. Та Фелікс не визнає моногамії. А ми подивимося». «З його погляду я втямила, що він упорається. Залагоджу все в агенції і прийду завтра до вас». «На добра ніж, Діана. Моє вітання Едвардові». Вже почало бути підійматися східцями до моєї квартирки, та зупинилася враз і вщипнула себе за руку. Біль підтвердив, що події цього вечора не були моєю ілузією. Увійшовши до помешкання, я опала на ліжко з телефоном у руці. Едвард заревів, щойно я зателефонувала йому. Забороняю так тобі повгодитись зі мною. З ким це ти там вечеряло сьогодні, а? З Феліксовим коханцем і новим власником щасливих людей. Що? «Ти не помилився. Я незабаром пролечу, і мені вже не треба турбуватися за Фелікса». Відтоді все поточилось дуже швидко. У Фелікса було доручення на продаж кав'ярні, тож мені не треба було залишатись до кінця, та й не сиділося мені. Фредерик запропонував стати на моє місце, щоб обвикнутися зі щасливими людьми і призвичайтись до роботи. Я також сподіваючись приручити Фелікса. Той спершу гнув кирпу, а потім махнув рукою і скорився. Він так і не втямив. Яку несподіванку готує йому майбутній господар, а то здивується, як усе второпає». Фредерик потроху здавав незамінним у кав'ярні. Я вже не втручалася у їхні стосунки і дала їм змогоду самостійно оцінювати один одного, а сама заходилась готувати до від'їзду – головного, справжнього і остаточного. Спочатку всі свої речі транспортна компанія доправить їх до Малрані. За кілька тижнів позакривалися всі банківські рахунки і заповнила тонни адміністративних паперів. Щодня розмовляла по телефону з Едвардом і Декланом. Радше переважно з Декланом. Для небалакучого Едварда телефон був справжнісінькою карою. Останній день у Парижі. Наступного дня я вилітала. Сьогодні буде прощальний вечір у щасливих людях. А поки що я знову пройшла тим шляхом, який долала понеділка ось уже понад рік. Вийшла з метро, ноги мої тремтіли, заглянула до квітникарки, яка вже давненько знала мене, ще відтоді, як я від неї втекла. Востаннє придбала у неї оберемок білих троянд і відкрила рахунок. Щотижня вона кластиме на могилу такий самий букет. Поцілувала її в щоку і подалась на цвинтар. Нога за ногою пройшла центральною алеєю. Прийшовши до них, стала навколішки, поміняла квіти і поклала перед собою зів'ялий букет. Потім погладила мармур надгробка. Е, «Любі мої, ви назавжди залишитеся моїми любими. Завтра я відбудую. Готово все. не ми вже балакали з тобою про це. Ти знаєш, що я ніколи тебе не забуду. Я не замінила тебе Едвардом. Кохаю його та й годі, а ти, Кларонько, в тебе міг бути такий братик, як от тоди клан». Я не його мати. Я залишуся твоєю мамою. Моє нове життя розпочнеться у місцині, про яку ви нічого не знаєте. Та віднині вона стала моєю домівкою. Не знаю, коли приїду побачитись з вами, але ви завжди будете зі мною. Якщо не знайдете дороги, спитайтеся в Геббі. Вона виведе вас на берег. Я люблю вас і завжди вас любитиму». Востаннє поцілувала я їхню могилу. Востаннє обняла їх, а потім підвелася і пішла, не озираючись, назад. Друга половина дня минула дуже швидко. Від Відвідувачі заходили один за одним. Не встигала я зосередитися, як почало наближатися до самої вечора. Останній мій день у ролі господині закладу добігав кінця. Це дало мені змогу ні про що не замислюватися. «А нехай йому, дітько. я зараз хтось зайде, то я йому у пику затоплю», – вигукнув Фелікс. І тут війшов Фредерик. «Може, не варто?» – всміхнувся він. Підійшов до мене і поцілував у щоку. Потім простягнув руку над чин квасом і потиснув долоню Феліксові. «Прийшов побажати тобі щасливої мандрівки. Дякую, ти такий люб'язний. Ми давно вже перейшли на ти. Та й добре, бо я весь час підозрювала, що найближчим часом він стане частиною моєї чудернецької родини». Принаймні сподівалася на це. То хильнімо трохи, запропонував Фелікс. Він дістав пляшку шампанського з холодильника, вибив корка і, дивлячись просто у вічі, простягнув її мені. Пам'ятаєш, еге? Ніколи в житті не забуду того вечора, відказала я зі сльозами на очах. Не турбуйся, сьогодні буде ліпше, а то Едвардові не сподобається, якщо ти вийдеш з літака із трьома грамами алкоголю в крові. Я добряче ковтнула з шийка і простягнула йому пляшку. Фелікс кивнув на Фредеріка, та той відмовився. Тоді Фелікс підійшов до нього. «Хочеш стати часткою нашої родини? Як хочеш, то повинен хильнути». Вони втупились одне по одного. За кілька секунд мені подумалося, що Лебонь це скінчиться недобре. Поміж ними наростав вибух. Врешті Федерик і собі хильнув трохи з плящини і простягнув її Феліксові, який повернувся за шинквас. За мить той видудлив її до дна. «Що ж, покину вас самих», – сказав Фредерик. «Завтра зустрінемось. Я провела його надвір. двір. Перетоб'ю тобі щасливих людей», – сказала я йому. «Вони будуть в добрих руках, не сумнівайся. Вірю». Бувай, Діана». Фелікс сидів за шинквасом з новою пляшкою в руках. Я теж умостилась коло нього і схилила голову йому на плечі. «Не можу говорити з тобою, Діана. Надто вже боляче». «Та дарма». Зате можу тебе пригостити і записати на рахунок нового власника. Сенький вечір просиділи ми вдвох, спустошуючи пляшку за пляшкою. Тримаючись часом за руку і обертаючи щасливих людей у величезний акваріум, наповнений димом. Бо припалювали цигарку від цигарки. Фалікс весь час міцно пригортав мене до себе. Врешті він ошелешив мене таким проханням. Не забирай цієї світлини, залиш мені. «Та вона завжди була твоя. Віднесеш її до себе?» «Ні, нехай тут і висить. Я балакав з господарем, пояснив йому, що без колена, без Клари і без тебе щасливих людей не буде. За годину, коли ми випили ще плящину, я почала позіхати. «Лягай спати», – сказав мені Фелікс. «Завтра буде великий день. Ти побачив своїх чоловіків, а мені лишилося зробити останнє». Він узяв ослін і поставив його коло дверей. Тоді виліз на нього і відчепив дзвоника. Ти не повинна поїхати без сувеніра. Я зойкнула й упала йому в обійми, давши нарешті волю сльозам, що накопичились за останні дні. Фелікс міцно обняв мене. У мене немає сміливості, щоб провести тебе завтра в аеропорту. А я й не хочу, щоб ти їхав. Ми розмовляли пошепки, у котрій приїздить твоє таксі, о сьомій ранку. «Залишиш ключі у себе в хаті, востаннє замкнеш кав'ярню». Він випростався, взяв мене за плече і глянув у вічі. «Прощавай, Діано». «Фелікси». Він випустив мене і пішов. Востаннє глянув крізь вітрину і розчинився у темряві. Я втерла сльози і намацала в кишені ключ. Перше – обернути ключ у замковій шпарині. Друге – заснути засув. Третє – поставити у вітальні табличку «Зміна власника». Четвертє і останнє – повимикати світло. На дворі світять ліхтарі, то в кав'ярні видно, як у день. Тут усе я обрала разом із коленом. Ця кав'ярна була його частиною і частиною моєї душі. Хоч я й не занедбала її на якийсь досить тривалий такий час. У цім приміщенні я по-справжньому виросла. Коли повернулася, якщо повернуся взагалі, то не опознаю цього місця. Звісно ж, тут стануться зміни. У нового власника досить жорсткий характер, і він усе тут переколбасить. Що ж, усе це нормально, нема чого казати. Пройшла я коло полиці з книжками. Красиво вишикувані, так і просяться читати. Потім підійшла до шанкваса і погладила поліроване дерево. Воно було чистеньке і аж сяїло. Поставила рядком декілька шклянок, рівненько поскладала книгу обліку і замовлень, поправила світлину. Урешті зупинилась перед кавоваркою, усміхнулася, згадавши, як чортів давала Ферріксові, який не здатен був як слід почистити її. Хотіла була налити собі чашечку кави та передумала. Знала, що підігріта кава не буде до подоби. Боліла не мати згадки про останню філіжанку, яку тут випала. Нехай мої спогади залишиться невиразним відтінком часу на тлі гомону відвідувачів, феліксового реготу і вуличного гамору. Що ж, пора було покинути цю місцину. Я вийшла задніми дверима і зачинилась біля сходців, що опровадили на гору. Заплющила очі і глибоко вдихнула запах книжок, пахощів кави і дерева. Яскраві спалахи і уривки спогадів пронизали мене. Я зачинила двері, не розплющуючи очей, зосередившись на рипінні завіс. Попри всі мої зусилля, вони знайрипіли. Клацнув замок, і я здригнулась. Ось і край. Тепер щасливі люди питимуть каву і читатимуть книжки без мене. Епілог вже три місяці мешкала я у малорані і з кожним днем дедалі дужче почувалася, як удома. Життя моє там було просте і природнє, я вже не ставила собі запитань, просто жила і ні за чим не шкодувала, часто згадувала щасливих людей і мушу сказати, трохи жаліла за ними, та це швидко минулося. А думка про те, що можна було підкрити тут книжкову крамничку, торувала в мені дедалі певнішу стажину, втім, поспішати не було куди. Я розмовляла по телефону з Феліксом. От слова не давав він мені сказати. Знай переповідав, обсмоктував вчинки і жести Федеріка, що маринував його вже хто зна отколи. Мій найліпший друг закохався. Причому таке спіткало його перше в житті, тож зараз він був, мав, підліток, що влив по самісіньків вуха. «Ні, я вже не можу, клянуся тобі. Учора ввечері гадав уже, що він підійде до активних дій». І що ж ти думаєш? Він тріснув дверима перед самісіньким моїм носом. А чому ти не робиш першого кроку? Ох, не можу зважитись. Я закотила очі під лоба. Насилу силу погамувавши несамовитий регіт. Ти що, знущаєшся з мене? Ох, вибач, просто не змогла стриматися. Позаду відчинилися вхід від Нері, і я зиркнула через плече. Та був Едвард, який повертався після репортажу «Мокрий, мов хлющ». Він губнував долівку трубою з приладдям і, щось буркнувши, скинув куртку. Потім попрямував до мене. Обличчя його було, як завжди, замкнене. Підійшовши, він нахилився і цьомну мене у скроню. «Фелікс?» – тихенько прошепотів він на вухо. Я кивнула. Він криво посміхнувся. Гей, Діана, ти куди пропала?» – заволав у телефоні Фелікс. «Ох, вибач, Едвард прийшов. Ага, я зрозумів. Завтра зателефоную». Він урвав розмову, і я поклала мобільник на дивані. Едвард і не поворохнувся. Він так і стояв наді мною, обіймаючи мене обома руками і опираючись долонями в спинку дивана. Я вже незабаром думатиму, що лякаю його. Щойно він чує, що я прийшов, одразу припиняє розмову. Та ні, він хоче лишити нас у двох. Та й ми з ним майже щодня балакаємо. Едвард поцілував мене, і я замовкла. «Добрий день», – сказав він, відриваючи губи від моїх вуст. «Я й не чула, як ти пішов уранці. Як день? Чудово. Погода сприяла всьому, що хотілося мені зробити. Тому ти в кепському гуморі? Ще гіршому ні зазвичай? Ні», – засміялася я. Він поцілував мене ще раз і підвівся. Я теж звелася на ноги, дягнула сухий светр і налила собі кави. «За п'ять хвилин я поїду поди клана», – сказала я. «Може, я його заберу?» Ні, треба ще заглянути до Джека, і дещо купити. Він підійшов до мене, погладив по щоці і насупив брови. Стомилася? Ні, від чого? Ну, якщо ти кажеш, буркнув він, не провівши мені. Дістав із кишені пачку цигарок, що встигли намокнути, і вийшов на терасу. Я накинула пальто і теж вийшла. Потім пригорнулася до нього, вряди години Едвард охоплював тривогою. Він починав сумніватися, чи не шкодую я про свій вибір. Не переймайся, зі мною все гаразд. Я ще ніколи не почувалася так добре. Я звела на нього погляд і побачила, що він дивиться на мене. І погляд його як завжди щорсткий. Погладила його неголені щоки, провела пальцями по підборіддю, а він обняв мене за стан, пригорнув до себе і шалено припав до моїх вуст. Так він хотів показати, що боїться мене втратити. Ніяк не могла я второпати, як можна цього боятися. Тож відповіла на той поцілунок із усією потугою мого кохання. Відхилившись, усміхнулася йому, взяла цигарку, що він тримав у руці, протягла кілька разів і віддала. «Незабаром повернуся», – сказала я і пішла. Він щось буркнув, проходячи коло кухні, я взяла пакет на холодильнику і ключі від авто. За кілька хвилин я загальмувала коло школи. І саме вчасно, бо дітлахи вже висипалися на двір. Юрмі видно було розкуйовджену чуприну Деклана. Він пози перехав приятелів і побіг до мене. Боявся він того самого, що його батько, мов несподіваного мого зникнення. «Усе гаразд, Парубче? Ага, то сідай до авто». Джек сидів у кріслі качалці, яке полюбляла Еббі, і дивився у вогонь-коминка. На колінах лежала газета. Він дедолі старішав. Чим раз помітнішою ставала відсутність джерела його снаги. Зима і різдвяні свята забрали в нього 10 років життя. Своїм смутком ділився він тільки зі мною. Знав, що я зрозумію його. Я любила ці розмови удовхох з ним. Частенько ми отак балакали. Кілька разів на тиждень приїздила до нього. Він трохи бурчав, та все ж таки дозволяв мені навести лад у хаті і приготувати трохи їжі. Мені хотілося змути його боротися. Егоїстичне бажання, знаю, та я хотіла бодай на якийсь час позбавити Едварда, Джудіту і Деклана ще одної втрати. Він потрібен був нам усі. Найбільшим моїм союзником у цім ділі був цей малюк, який гасав у вітальні, допитуючись, коли ж вони підуть, порибалити у двох. «Можна в неділю», – відказав Джек, – «правда?» «А ж! У твого татка Діани багато справ», – сказав Джек, підморгнувши мені. Я поцілувала його велику білу бороду і пішла до кухні, щоб віднести туди страви, що приготувала сьогодні вранці. «Треба тобі щось?» – запитала я знову, повершунувшись до вітальні. «Ми подамося до крамниці? Та й до аптеки мені треба заглянути». «Ні, все в мене є. Не гайте. Насувається негода». «Та й правда. Декла не готовий? Гайда». Наступного ранку я розплющила очі, відчувши на вустах поцілунок. Наді мною схилився Едвард. Він усміхнувся, розглядаючи моє обличчя. Його руки блукали моїм тілом. «Ти що робитимеш вихідними?» – поспитався він сонним, хрипким голосом. «Спатиму. То залишайся в ліжку, я встаю». «Ні». Я вчепилась у нього, змусила вкластися горізнач і, притулившись до його грудей, почала тертися носом об шкіру. Він і не думав заперечувати а пригорнув мене, і я аж затихнула з утіки. Заходилося несамовито цілувати його тіло, вилізла на нього, руки його стали дедалі наполегливіше, аж у коридорі пролунало декланове тупотіння і собачий гавкіт. «Зачекай, я все владнаю», – прошепотів Едвард. «Домовлюся ж Джеком, щоб він перебув цю ніч у нього». «Це добре». Едвард підвівся, в у джинси, що валялись долі, і вийшов у коридор, не давши декланові зазирнути до нашої кімнати. Я перекотилася на його місце і поспала ще час, часину. Уставши, я довгенько побула у ванні, і перш ніж відте від тіля, глянула в дзеркало і стримала сміх у перші мої сльози. Тремтяче, спустилася на перший поверх, деклан лежав долі і грався автомобільчиками. Углядівши мене, він схопився на ноги і плигнув мені в обійми, як і щоранку я міцно поцілувала його. «Діано, а я в Джека сьогодні ночую. Що ж, Едвард часу не гає. Ти радий?» «А вже ж! Він знову заходився гратися і вже не звертав на мене уваги». Я налила собі каву з кухонним шинквасом і окинула поглядом усе довкола. Деклан спокійно грався собі, як і належало дітлахам його віку. Листоноша Пет лежав догори лапами біля палаючого коминка крізь шибку. В зашклених дверях було видно Едварда, який стояв на терасі і дивився у морську далечінь. У зубах була цигарка. Він видався спокійним і замисленим. Серце моє наповнилося щастям. Я повернулася здалеку. Ми всі повернулися здалеку. Нам, горомпах, який добряче потовкло життя, пощастило створити щасливу родину. І в нас усе добре. Прихопивши каву, я вийшла на терасу і підійшла до чоловіка, за для котрого билися моє серце, і з ким я ділила геть усе на світі і навіть більше. Наші погляди зустрілися, і я лагідно і звабливо всміхнулася йому. «Усе добре?» – спитався він. «А вже ж, навіть дуже добре. Як і щоранку він розтягував мені пачку цигарок». Я довго дивилася на неї, відкрила, заплющила очі, з утіхою вдихнула запах тютюну, а потім віддала йому. «Ти що, занедужала? «Ні, ти що? Тобі не хочеться захурити?» Усміхаючись, я ступила два кроки, що розділяли нас і кинулась йому в обійми. «Я повинна покинути курити, Едварде.